Luca 5. Pe când se afla lângă lasul Ghenadaret și îl împuză norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele merejle. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a așezut jos și o învăța pe noroade din corabie. Când a să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Trept răspuns, Simonia a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele.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 Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din picina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal și au lăsat totul și au mers după el.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 Veniseră din toate satele Galilei și iudei și din Ierusalim stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purteau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pecina norodului s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămisi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de erostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Isus care le-a cunoscut gândurile, a cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai zles ne-a zice?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 Toți au rămas uimiți și îi slăveau pe Dumnezeu plin de frică. Ziceau, azi am văzut lucruri pomenite. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vamesh numit Levi și zânlăvamă. Și i-a zis, vină după mine. Vameshul a lăsat totul s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă. Și o mulțime de vame și de alți oaspeți se deau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cărtau și ziceau genicularul lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și și cu păcătoși. Isus a luat cuvântul și le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocuință pe cei nepehăniți, ci pe cei păcătoși. Ei au zis: Ucenicii lui Ioan, și ai fariseilor, postez des și fac rugăciuni pe când ai tăi, mănâncă și beau. El a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul cât mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă. Nimeni nu poate rupe într-o haină nouă în petec ca să îl pună la o haină veche. Alminterea rupe și haina cea nouă și nici pete luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Alminterea vinul cel nou sparge burdufrile, se varsă și burdufrile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, că își zice, este mai bun cel vechi.